Uit hey, die hart van die boer Toen het daar om vier namerig Sam met Kori Herdag en hertige welkom bij my program IDH van het boer donderdag om 4 uur Vorig vorige my die program wat ek net noem, die radio roek nie betrokken by politieke of godsdienstige argumenten nie Ons artikelsinteriaal gebruik in ons programme is ook nooit nie noodwendig die stiening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie, maar die van die artikel of die berichtskryber die radiogeer berichte nie steer soos ontvang en is jylde mal nietraal van enige politieke groep of agenda in ons bie programme in, in samenwerking met net radio SA en FM stereo. Vanmiddag op my spijskaart het ek bykie gaan kyk na die siening wa, oor korruptie wat in Zuid-Afrika verswak, herniebare energie en eskom, so bykie meer oor hernieba, herniebare energie ook uh, uh, gratis reshulp vir die eerste boer wat sy grond gaan verloor as gevolg van die onteinding sonder vergoeding en ook een beetje oor die petrolprys uh, berig hier oor die waterwetgeving wat oor 3 is baie interessant, die kook van sierlimoene, en sierlimoene is een Kom ons luister eers, een stikkie muziek, en op die draadtafel, het ek volgens een vroedike kinderlikkie van Parika met dorstheid. Kom ons luister daarna, dit is my so in die botreise kraal. hier kom hy. Oom Jams en koren op die land, dis geel en lyks is goud, Hy tel sy sente voor en poi as hy die dors begin hoor with them. By forever it's time for me to go I was born under a wandering star A wandering, wandering star What can make you prisoner and the place can make you dry net ingeskakeld, dan kyrie saam met net Radio SA en FM stereo, met my program uit die hart van die boer, en my naam is Natyre Koorie, en toe spring Karika Kiesenkamp in met oom Jan, snykkoering Obi-Land en Lee Maartenville in, met a my wandering style, ek vraag om verskoning daarvoor, maar het was heel aangenaam vir my. Ek hoop jy die wandering star net so geniet. Eerst op my spijskaart, kyk ek na bericht wat ek gekry het oor die boederij wat in die soop is oor sy damwal, wat die waterwetgeving oortree het. Een dam met een wal van meer as 5 meter hoog is een van die aanklagte wat een boerderij in die klein Williamdistrik in die hoflaat beland het. Die Teroek boerderij het waterwetgeving in die omgeving, sy wetgeving oor 3 soosie Sputnik Ratao, die woordvoerder van die departement van waterwiese en sanitasie. Amtenaar van die departement het in die inspeksies op die beweerde onwetighede op die plaas afgekomt. Rathau sê die boerderij is vier maande grasie gegeen om aan die voorskrifte van die departement te voldoen, maar hy het nie daarin gewoorde gegeen nie. Om die boerderij hoofd toe te neem was die volgende en die laaste last, uitweg. Daar is bijvoorbeeld vijf aanklagte tegen die boerderij. Die eerste is dat hy nie die nodige permit gehad het om een dam te bou nie. Die tweede is dat hy nie een bewys van een permit kon toon wat om toestemming gegeet om een kategorie 2 dam te bou nie. Die derde is dat hy nie aanzoek geregistreer het om die dam te bou nie. Die vierde en vijfde aanklag hou verband met oortredings van omgevingsbeetgeving en volgens Rattau hou die oortredingsverband met onder meer die hoogte van die damwalle en die kapasiteit van die dam. Wat ek nie gewet het nie is dat die damwal nie hoer as 5 meter mag wees nie en hierdie damwal van hierdie boedere is wel Die saak is woensdag in die Landershof in Kwan, klein william tot die 14e augustus uitgestel. Jo, as jy meer weet oor hierdie waterwetgeving en wat het ons behal, behal skontig misblief en ons gesels een bykie daar oor, want dit is een heel nieuwe wet wat nou onlangs ingestel is teen, om tegen watermisbruikers so gesele te op dit 3e soek, kontak my en ons gesels een bykie daarna. Die volgende kweesie waar ek gekyk het is oor die korruptie en die siening dat dit in Sint afrika verswak het. Die laagse telling wat die land nog gehad het, was 4.1 in 2011. Dit was na die onthoudings van die beweerde korruptie met die bouw van oud-president Jacob Zoma, se private woning in Kandla en Kosoel Nathan, Die percepsie van die omvang van korruptie in Zuid-Afrika het die afloppe tweede kaas dus drasties verswak. Dat al die Instituut vir Rasse Verhoudinge, die IRR, gepubliseer het in sy jaarlikse peiling oor Zuid-Afrika weis die volgende. Op Transparency Internationalse ranglijst oor die percepsie van korruptie het Zuid-Afrika vanaf 1995 tot 2016 van 21 tot 64 geval. Die tweede punt is, oor die tyd het die lands korruptie van 5,6 tot 4,5 geval. Een telling van 10 beteken die land is skoon van korruptie en 0 beteken die land is hoogst korrupt. Vertel my wat denk jy van een telling van 4,5? Ek so dit ook as hoogst korrupt beskou. Transparense internationals peiling toon die percepsie van korruptie onder inwoners, buitenlandse saak leid en ontleders. Volgens Kevin, of Kevin LeBown, ontleder van die IRR, speel vers, verskui faktore een rol in Zuid-Afrika's vertooning op die ranglijs. In 1995 is net 41 lande ontleed, teen, en in 2016 is 176 lande ingesleid. Die insleiding van meer lande beïnvloed die plek op die ranglijs van die rees. Maar hy meen Toch dat die persepsie oor korruptie in Zuid-Afrika meestal verband hou wat in die land saaf gebeur. Die laaste keer dat die land een telling van bo 5 gehad het was in 2000 sederdien daar die telling aanhoudend. Dit hou mondek verband met die onthoudings oor die wapentransaktsie in hierdie tyd en die laagste telling wat die land nog gehad het was 4.211. Die persepsie van hierdie korruptie het een wesentliche invloed op beleggerssentiment se lewende bon. Lande met 'n betertelling neig om meer vertroue by beleggers in die binland en buitenland in te boesem. Dit is veral nou van belang vir Suid-Afrika omdat die land nou afhanklik is van beleggers om ekonomiese groei te verbeter. Laat weet my wat denk jy van hierdie situasie rondom korrupsie in die land? Die volgende quizie wat ek nou gekyk het was die herniebare energie en is kom wat kontrakte kan teken, maar voort ons daarby kom is weer stikkie muziek en ek het vir ons op die draaitalfel Adam Tass Sireen. Kom ons geniet ons saam. Versteed die drome van jou hart en die skaris van die krummeta En ek hoop jy sy saan wolken ten die blok. Want ek stier vir jou die donnerweer op my fris harense rug meneer. En ek bid dat hy sy padhuis toe onthoud. En ek leen vir jou sondaars gebede. Met sorgans verhoop en saans vervrede. En ek worstel my die engel en die nachtse smartste ee. Vra Jesus vir genade en dat hy vir jou weer eenste. Mag jy saad dat jy met jou mond plant, tot by Godse oore rank, Leer galm ten die hemelse plafond. Onkel en jou oeiel, jy na carnaval is legies kleen al die happiness wil daar verstom Laat jou dagbreeks onderkommer kom Ziels er is God, zes zonneblom En die zandig zachtens op jouw school's west Misschien is ek die laatste een Wat God mag vragen jou te zien Maar die woorden is de bloedsbeledenis En ek leen vir jou'n zondags gebeden Het ochtends vir hoop en saans vir vrede En ek worstel en my die engel in en die nachtse zwartste eeuw Jesus vir genade En dat hy vir jou die reem stier En ek leen vir jou'n zondags gebeden met sorgens verhoopens aan n vrede, en een vorstel met die en nachts die zwartste dier, van Jesus vir genade, en dat hy vir jou die reenste. Adam Tasmeet Reen Die volgende item op die spijskort is die herniebare energie, Da is nou al hele rekkie lang waar daar oor die herniebare energie bespiegel word en die mening is dat niks is kom keer om nou oor die eenkomste met die 227 herniebare energie maatskapie oor die on, te onderteken nie. Ons wacht net vir die datum van die minister Jeff Radebi dis die minister van energie oor wanneer die ondertekening moet plaas vind. So het Kulu Pasiewee, die woordvoeder van Eskom, donderig oogend geseen na dit rechter David Faurie, die metaalwerkersvakbond Noomsa en Transform RSA, se dringende aansoek in die hoogrechtsof in Betoria, om die ondertekening van die kontrakte te keer van die rol geskrap het. Faurie het gelas Noomsa en Transform RSA moet ook aan die partijsofkostes betaal. Fourie het gesê Noomsa en Transform RSA, Kon nie bewys dat die saak om die ondertekening te keer dringend is nie. En die kon ook nie bewys dat die ondertekeninge dit sal benadeel nie. Die twee vakbonde die dringende aansoeken in die Hoogrechtshof ingedien om te keer dat es kom oor onderteken met 27 IPPS wat wind en zonblaas wil bouw. Noem aan transform RSA voor een dat minstens 30.000 poste en die steenkoolbedryf en by steenkool kragstasies verloor sal gaan as die ooreenkomste onderteken word. Hulle voer ook aan dat Eskom tans 'n oormaat krag het. Advokaat Nazim Kasim namens die vakbonde het gesê noem sy in Transpoem, er is wil toesien dat Suid-Afrika se ekonomie nie geplunder word nie. Volgens hom is dit algemeen bekend dat werk gehaal en in die energie-sektor soms van hande verwissel. So het ons nou die hele rikkie hierdie afgelopen jaar of twee ook gesien en nou word gejig ander oorde wat sê groenkarrag wien, uiteindelik in Zuid-Afrika en die hoogrechtshofse uitspraak is massiewe oorwinning vir herniebare energiebrone in suid afrika So het Chris Jeland, Jeland energiekender van analysis van IE Publishers donderdag gesê kort na dat daarwe voor die een dringende aansoek ingedien het. Ek kyk verder en daar word gesê dat die hernieuwbare energie vir die land baie baie voordele inhou en hy het ook gesê in die licht van die klimaatsverandering en die feide die departement van omgevingszaak die Parijs ooreenkomst in 2015 onderteken het, is dit noodzakelik, dat Zuid-Afrika van fossiel brandstoffe wegbeweeg en herniebare krachtbronne gebruik. Die Stafrikaanse windenergievereniging het na die uitspraak gesê, daar is nou niks in die weet, wat die ondertekening van die ooreenkomste in die wede kan reine. Brenda Martin uit Voernofen Die organisatie het gesê die vereniging het reeds in sy rechtsmening aan Nomsa en transform RSA daarna verweins dat die ondertekening van die oorie inkomste met herniepbare krachtproducenten niks te doen het met die onafwenbare sluiting van Eskomse ou krachtstaties neem. Die departement van energie, energie het in sy hoofstukke aangeduid sê steenkoolkrachtcentrales sal van 2020 tot 2026 uit diens gestam het woord Omdat hulle oud en versleid is. Nou wonder ek wat die nagevolge van al hierdie dinge vir die land gaan wees. Gaan dit poes die wees? Gaan dit negat die wees? Nou het weet my wat, denk jy? Is dit een poes die beskuif? Of gaan dit nie eindelijk raarig iets verbeter in die land nie? Of denk jy dit gaan dinge in die land verbeter? Martin het ook gesê hernebare kracht gaan diegene geen komende financiële las op Eskom plaas nie, dit gaan eerder tot Eskom sy kontantvloei bydra. Sy sê hernebare energie sal verset Afrika die minste koste teweeg bring, is dit ‘n veerkrachtige belakking in energie. Sy sê die 27 krachtproducenten sal ees 3 jaar na die ondertekening van die ooreenkomste kracht kan begin lever. Eskom sal die ooreenkomste 2 jaar gelede onderteken het, maar 2 het hulle daartien besluit. Martin sê die vertraging met die ondertekening van ooreenkomste het groot onkoste vir die herniebare krachtproducenten meegebring. Hulle het verliezen van minstens 2.2 miljoen rand per maand oor 24 maande gelei plaaslike gemeenskappe, wat by die vervaardiging van die onderdele betrokken sal raak, het ook ekonomise verliezen gelei en die verdere rimpel effect was dat beleggersvertrouw in Zuid-Afrika ook skade gelei het. Kulu Pasiewi, van Eskomst, sê niks keer die krachtverskaffer nou om hierdie ooreenkomste te onderteken nie. Dit is nou nogal uh, ander ding, want al word ook dier een deel naas Beleng van Transform RSA gesê die organisatie is baie ongelukkig met die uitspraak en hylle gaan nou hylle besware strade toevat. Dit klink na onderliggende dreigement en ons kyk na die oproer in die land, die optogte en het mens weet nie of dit die land nog verder skade gaan berokke nie. Kom ons luister nog een stekie muziek, die volgende onderwerp op my spijskaart is hoe om een seremoenboom van sa te maak maak die saak waar jy woon nie, of dit nou in een is, of een tuinwoonstel is, of een plaas maak ons luister ees een bekie muziek en het ek vir ons so my Fools Garden se lemon tree saamgebring, angeseen ons nou gaan kyk na die seremoenboom en hier kom my geniet om When I was just a lad of ten, my father said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me, I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty and the lemon tree. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat lemonmon tree very pretty and the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon is impossible to eat Beneath the lemon tree one day, my love and I did lie girl so sweet that when she smiled ¶ The stars rose in the sky ¶ We passed the summer lost in love ¶ Beneath the lemon tree ¶ The music of her laughter hit ¶ My father's words from me ¶ Limon tree, very pretty ¶ And the lemon flower is sweet ¶ But the fruit of the poor lemon ¶ Is impossible to eat ¶ A lemon tree, very pretty And the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon Is impossible to eat boy, boy. One day she left without a word She took away the sun And in the dark she left behind I knew what she had done She left me for another It's a common tale but true A sadder tale but wiser now I sing this song to you Lemon tree, very pretty And the lemon flower is sweet But the brutal, poor lemon Is impossible to eat Lemon tree Baden met lemon trees net voor ons kyk na hoe om daar die seelmanbombies aan die groei te kry en het is baar belangrik in die afgelopen paar maanden al die meer gekyk na hoe een mens steine kan maak en hoe jy met aqua, ponica en al die dinge, organische boerderijen kan vordering maak. Die groote rede daarvoor is die behoefte staan, bestaan al die meer en meer dat een mens saaf onderhouding moet wees, dat jy vir jou groente en vruchte moet kweek, dat jou eie vruchte boem het, jou eie groente het, en ons nou weer eens gesê met die listeriose probleem, dat een mens al hoe meer, meer eerder na jou eie groente en vruchte moet kyk, omdat dit baie baie veiliger is, dis goedkoper en jy kan baie baie beter voedingswaarde uit, saaf gekoekte producte krym. As jy nou nie weet hoe om een sielmoenboom van sa te maak nie, gaan ek dit nou vir jou vertel. Dit maak die saak waar jy woon nie, jy kan dit gegroeik krym. Hy sê, wanneer die lewe jou sielmoen gee, maak limonade, maar jy moet rechtig een hele klomp meer as nie dit doen. Hier die klein citrusvruchte bied nie net een menigte van voordeel vir die gezondheid nie, Hylle is een van die mees alkaliese vorming voedsel op aarde, wat hy dan ook groot vir die balansering van die sierle gaan maak. Sierlemoene is die eerste geskip as een kruising tussen een lemmikie en een appelboom. Dit was die Arabeere wat hy die eerste keer aan die Europeers en Christoffer Columbus omself <coughs> jammer, het hy hulle na die nieuwe wereld, tydens sy tweede reis, in die 15e eeuw, gekry. Een hele paar eeuw later, tydens die California goudstormloop, is sy algemeen geëet, dier die mynwerkers, om hulle te beskerm, teens keerbuik, en sykte vir die gevolg is van die gebruik, aan vitamin C, terwyl sy goed, bekend is vir die hoofdvlak van vitamin C, wat hulle riboflavin, Thiamine, eister, magnesium thiamine, eistermagneseum, patoos, teensier, vesel, vitamine B6, kalium, koper, kalsium en fosfaat ook bevat. Siermone moet gereeld geëet word en is een goeie manier om jou eminstelsel te versterk en het hou jou lichaamse pH balans dier die vermindering van die totale sier, wat nogal verbaasend is, wat om pijn en inflamatie te verminder. Verlaag jou risiko van kanker is bevind dier naafvoersing en het ook bevind dat citrusvruchte citrus en sluitend sierlimoene bevat verbindings genoem limonoids wat, geto, wat getoen is om te help vecht kanker van die mond, vel, longe, boor, maag en kolon. Dit verbeter ook jou by en focus terwyl die vermindering van angst en pla depressie plaas vind. Die reek alleen is gevind dat het energie kan versterk en het heef ook mense gemoed een bykie op, so jy kom in een bykie goeie gemoedstoestand as jy so bykie seloensap by jou water gooi en het so drink dit beskerm jy, jy ook tegen die volgende dinge, rheumatoïde, aritis, arteritis, dit ondersteun die lever, dit verbeter jou spuisverderingsstelsel, jou hele gezondheid, so en dit ondersteun gewichtverlies, en jy het ook, kan jy een hele paar seremoen a dag probeer, eet of die sap daarvan drink, en dit kan jou net goed doen, so drink die seremoen waterkies, dit gaan jou help vir nou die winter voor die deur ook. Dit is ook een baie goeie manier om gediedreerd te bly en het verhoed dat die vervelling wat kan voorkom wanneer jy die verveling wat voorkom wanneer jy probeer om jyself te dwong om water te drink, die ene dag, help dit so n bykie om daar verveling die ook te bied en is ook ongelooflik goedkoop om te maak dit help jy om die gewigies te verloor en jy tou jou vel gloeiend en verseker dat jou lichaam die nodige vitamine C en ander belangrike voedingsstoffe inkry wat benodig no is om een behoorlijke funksionering van jou lichaam te hee. As jy elke dag sielmoenwater begin drinkselie nooit dit weer wil mis nie, drink een glas wanneer die eerste keer in die oogend jou oog opmaak, dit is baie beter as die eerste kopie koffie in die oogend, en het gee jou daie extra skop. Een van die beste manier om te verzeker dat jy altyd sierlimoen sal hee, is om een sierlimoenboom te groei. En terwyl jy die geneigse om te floreer in plekke, wat een warm jaar of een warm klimaat dier die jaar heet, kan jy ook floreer, in jou binnehuise kouwer temperatuur. Typiese wortelsteegies is die beste optie, vir vinnig groeiende vruchte, maar sliegelemoon boomsteegies, is nie makkelijk om te bekom, in baie dele van die wereld nie, en dit kan enige tyd vanaf 3 tot 6 jaar neem, maar die groei van jou eie boom, van die klein saadjes uiters loonend. Jy kan dit in een bakkie plant, wat jy nodig het om hierdie sliegelemoon, boom te plant, is die volgende, maar ek gaan eers voor ons nog een stukje muziek speel voordat ek by die aanwijsings kom, hoe om hierdie prachtige sêlemoenboom uit een put te laat voortkom Hier is Natasja Joubert met al vrolijke liekie Tiki Tiro, geniet om saam met my kan nie meer fie wach nie klop tik tik tik tik tiki tero tero tik tik tik tero tik tik tik tik tiki nie eers ver En dat is jou baar met Tick Tick Tero Mooi vroelike liekie Ek sê graf en jy sal saam met my stem Ons kyk hoe Een mens nou hier die Seelimoenboom kan begin groei Wat jy nodig het om te begin met jou Boompie is 'n Organise seelimoen As jy ruimte, beperkings En of in koel cool klimaat Woon Is meier seelimoen die beste en hulle is meer geskik vir die groei in een binneseuise houwer. Jy kan so met daar op die balkon of op jou stoep buiten een houwer hou waar hierdie plant in gaan begin kweek. Maar jy kan die enige type sierlemoen neem, vir al organische sierlemoene, moet nie probeer om gaat‘ te spaar, door te gaan conventionele sierlemoene in plaas van organische sierlemoene koop nie, Jy met een nie-organise sielmoen het jy dikwelse saad wat nie in staat is om te ontkiem neem. Jy het pootgrond nodig, is die tweede ding. Citrus doen die beste in pootgrond wat ‘n versnit van turf, pirelit, vermikrelit en organise bemesting bevat. Maak seker dat die grond lig genoeg is om water te draai neer. As dit is soor is, kan jy a harde hout pas sy skyfies vat en by die mensel meng. Jy kan ook a paar klippies onder in die pot sit, so die water kan draai neer as jy baie water ingooi of as jy baie reenwater krij. Jy kan a klein houwerkie eerste vat, dis makkeliker om jou plankie daarin te plant en om die rechte grond voog in stand te hou as in een groter Houwer, jy kan ook taak by ander plant indruk, dat hy ees daar begin groei en later uitplant, maar dit is doodrag as jy een klein houwerkie neem. As die groente nat is in een groot houwer, sal een jong boom met sy klein wortelstelsel geneig wees om te verloot en te verdroog. So onthou, hou maar eerste by die klein houwerkie as jy jou peitjes plant. Begin met die deersneef van so 8 tuimhauwers en as jou boom so 2 of 3 jaar oud is, kan jy dit verskyf na so 10 tot 12 tuimhauwers. Jy kan een van die pot poethauwers vat wat van hout gemaakt is, selfs die rakota of plastiek kan werk, maak seker dat dit die voldoende traineringsgaat, het is baie belangrik, want jy wil nie, jou plantje moet eerstens versyp, en dan verrood neem. Jy kan ook jou plantje, wat in jou Terracotta bakkeplant is, op jou stoep sit, dit is een baie aantreklike plant vir plekke, waar mense dit kan raak sien. En die groei van die boom binnenhuis, kan jy die plastiek houwers gebruik, want hulle is nogal lig en hap as jy dit moet rondbeweeg. Jy moet lig hee vir die siermoen, die siermoenbome moet baie baie lig hee, of dit nou son is, of kunstmatige lig, veral wanneer hulle uitloop. As wat hulle nou nodig sal hee, later van tyd, Hy het so 10 tot 14 uur lig elke dag nodig. As dit moeilik is, moet jy hulle plaas waar die zon vol oplik kan skyn, so van die sydelike kant af. As jy nie optie het nie, kan jy die zon licht invul dier installering van so 40 watt fluorescent winkellichte. Jy kan dit by jou hardeware winkele nie aan ek kry, as jy nie weet waarom dit te kry nie. Jy kan dit boer die plant Sit, of die plant onder so licht sit en dit is nie so dier as jy hierdie fluorescent groei lampe lang laat brand neer of gebruik minder kracht as jy gewone konventionele ronde groei lampies dit is ook belangrik om die grond even redig geklam te hou as jy jou plantie binnen as huis wil groei dan is dit geneig in die binnenland om baar droog te wees Jy moet ook sorg dat jy genoeg mis dageliks, op dagelikse basis oor jou plankie as grond strooi. Citrus verkies, ongereelde diep water en teenstreng met meer gereelde vlak water as dit nou nie buitenlik sal groei. As die blare begin geel en nie opdroog, daar het jy hulle so water gegeet nie, dan weet jy, hulle is, het, oh, hulle het genoeg water, maar as jy blaar begin geel word, dan weet jy, jy het hulle te veel water gegeen. As jy te veel water gegeet, wacht maar so dag, langs so tussen die watergeer, voordat jy weer begin water geë, dit help dat jy plankje weer kan stabiliseer. Die volgende stap basis is, in jou, poot sit jy in die eerste plek a paar klippe, en jy kan a grond in die, in die emmer byvoeg en water toe dat die grond jy klam is. So kan jy het laag vir laag strooi, tot aan die einde dat die grond lekker klam is, voordat jy jou, jou pute daar in plant. So draai jy nou die houwer gevul het met hierdie grond wat jy met water gemeng het, kan jy jou putte daarin snu. Jy kan as, as farseerlemoen vat en in jou af te snu. Jy kan so van die grootste, mooiste saaijkies kies, wat jy kan vind, verwijder die vlees van die seerlemoen weg van die saad. Jy kan so met die saaijkies in jou mond sitte en in die skoonseig, totdat die seerlemoen se geer weg is. Jy moet toe sien, dat hierdie piekjes nou nie uitdroog nie, die saad moet nog evens klam wees, so dat dit in die grond kan ontkiem, en het moet klam bly, onthou, kyk dat daar die plantjes, of die saadjes wat, jy geplant het, klam bly, anders kan jou plantjes nie opkom nie. Jy kan jou plantjes so halftime onder die grond in plant dat die vlak daar genoeg, jy kan die grond dan benat met die spuitbordel, of liggies water gee met ‘n gieter dageliks. Je kan ook die hawer, terwijl je om nou die, die, die saakjes in die pot het, toemaak met plastiek, om die saad warm en klam te hou. Ek het per ty gedink, en kan somme 'n stukkie watte vat, soos je op school gemaakt het, soos je jou boentjes laat gooi, toe my pekjes die ees laat uitloop, en ek dink, mens kan het probeer, maar dit is baar belangrijk dat jou saad warm en klam blij. Probeer, dit sit die plantjes in die vensterbank tussen nat watte en probeer die plantje of die saakje laat uitloop voortoom daar in die grond indruk. Jy moet die houwer in een warm omgeving hou vir paar dae, onthou jy moet in gedachte hou die water die grond moet warm en klam blij vir die saakje om te ontkiem. Moet nooit, nooit laat jou potgrond uitdroog, en, nie, en moet ook nie kookwater, of die water laat kook met te veel hitte op die plant nie. Dit kan veroorzak dat die plantje of die saakje gaan verrood. Jy moet streef na ‘n goeie balans met die rechte hoeveelheid vog en hitte. En so wat 2 weke sal jy sien dat die spruit uit die grond uitkom. Dan kan jy die plastiek verweider en jou groeiende boompie in een warm plek sit wat baie directe zonlig kry. Onthou Jy kan 40 watt fluorescent winkelligte in die vertrek sit in die nodig is dan nie so baie sonnes neem. So sorg jy nou vir jou groeiende boom en het is baie pret. Kyk of jy so in die kie gaan groei gaan kry, ek gaan kyk of ek het kan doen en sodra myne uitloop, sekers oor so 3 weke, kan ons bykie vergelyk hoe lyk ons sêlemoen blankie so ver kom ons luister nog 'n stukkie musiek en ek het vir ons saamgebring Fredy Nest met hy 'n DJ hier kom hy hey, speel gou hier die lekker van my ky en sing ek kryp ek voor jou ons gaan sôk hier sa Hey DJ lekker vrolik. En ons kyk waarvoor help sietrumone nog. As jy in 'n relatiewe goeie gezondheid verkeer, voeg die sap van 'n half sietrum in water en drink so twee keer 'n dag daarvan. As jy bietjie oor gewig is, voeg die sap van een sietrum in die water en drink dit so twee keer per dag. Probeer om A vers hierdie moen te gebruik, dit verteer baie makkeliker en word makkeliker in jou lichaam opgeneem as wat jy nou dit gaan bere in die ijskas of dit stoer. So probeer om het dadelik so dat die sierdie moen gesnij het in jou waterkies te gooi en dit te drink. Moet dit nie oor nacht in die ijskas sit, vat kouwe water, dit is baie beter vir jou spuisvertering om jou sierdie moen so te drink. As jy nie so baie van die sier smaak hou nie, kan jy jammer so'n bietjie soud of suiker by die siermoen gooi. In plaas van syker kan jy dit a bietjie uh, geer met die jening. Jy kan dit ook verdin volgens jou persoonlijke smaak met die oog om jou lichaam te verbeter en om jou koese beter te absorbeer. Voeg siermoensap en jou water om jou dagelikse dieet aan te vol. Waarvoor die sierkeel sap ook help, die gezondheidsvoordeel wat hy heet, is vir die sierkeel, drink warm sierkeel water, dit kan help vir die sierkeel of vir laryngitis, dit help ook vir neersteene, en vir die van die groot voordeel van die sierkeel waterse gebruik, is die vermoe om die behandel en voorkoming van neersteene daar te stel. So dit help daarvoor. Het klink vreemd dat die sierlemoen sal help om neersteene te voorkom en te behandel, maar dit help. Gewoonlik kan neersteene uit die lichaam uitverweider word, sonder veel ongemak, maar het kan ook die erine kanale blokkeer en intense pijn veroorzaak. Door sierlemoen te ook as jy van vader drink met sielensap in help dat die liggaam die Irene ook verdin sodat jy makliker jou Irene kan uitskei en dit verminder die vorming van die risiko van nierstene dit is ook 'n baie goeie plaasvervanger vir sap of drink drinkgoed wat hoog in suiker kan wees, vooral vir mense wat aan diabetes lei of wat van vooreme is om gewig te verloor. Dit is een goeie drankie wat help so dat jy nie hydreer nie en het help ook om jou energiek te hou sonder die gevaarlike toevoeging van sykers wat nie gezond vir mense lichaam is nie. Drink baie water is die aanbeveling dit blisse mense doors en het bevorder goeie gezondheid. Die reden hoe kom ek selimonsap in gewone water drink, is ek hou nie altyd van die smaak van water nie, so dit is my lekker is ek, ek so paar spuit selimonsap in my bodel water in spuit. Selimonsap is ook goed vir mense lever, dit hou die lever gezond, dit kan die activering van verteringsenzyme en die lever bevoeder, dit kon ook help om die regulering van sierstof in die bloed te bevoeder. By vertering verteenwoordig sierlum water, die productie van soutsier en gal afskydings, wat nodig is vir vertering. Dit verminder oorke risiko van sier en gloed of nie jig. Mense wat En die algemeen lei aan bespuisverteringsstelselkwesies, soos maagkrampe, brandende, blaas sensaties, of selfs as jy oortolige gas in jou lichaam, het help sierlimoen, sap, water, vir al daar die kwale. Geloof dit of nie, dit kan ook help met diarree, help dit help om diarree te voorkom, Jy kan ook dit gebruik om ontslaag te van mens reële pijne, jy gebruik so 3 tot 4 sielmoene, en om die meeste voordele vir die gezondheid van sielmoene sap te kry, moet jy dit eet nadat dit gemeng was met warm water. Sielmoene genees ook haar leibigheid, en het help ook dat die mens nie aller in die onnodige voordele, dinge so ambeie en die type van dinge ontwikkel nie. So onthou, dit genees harde leibigheid, as jy met harde leibigheid sikkel. Vir alles mys nou bieke ouwe raak, begin daar die dik, daarin betek ek hier bieke laie raak, en hy is nou ‘n baie goeie wenk, goe so bieke juning binnen die sedemoon waterkies, en drink dit so dier die dag dier. Dit verhoog jou eminstelsel, dit is een goeie bron van citrus, bioflavonoid, vitamine C en pithonutriënten, wat help in die verbetering van die kracht van die immune stasel. Dit help ook om die energievlak in die lichaam te verhoog, as gevolg van die toewoordigheid van otsakelijke vitamine en minerale. Rheumatiek drinkselen moet water voormaalteie en na dat jy in die bed is, dit help die verlichting van die rheumatiek skierbeik en het help ook om jou algemene tekort aan vitamine C bykie aan te vul, dit kan ook help met kanker sere. spoel jou mond met lauw sere water uit, dit help met die verlichting van sere en mond sere in die mond ook, gomsiekte kan die sere water ook drink, wat die pijn sal verlicht, wat verband hou met geswaalde tandvleis, jy kan so een knipie soud bij dit voeg vir die beste resultate, en seker maak dat die selimonsap goed verdin is in die water. Dit het ook anti-carcinogenesie, sy drink selimons wa water, om te help vir die, of in die voorkoming van kanker. Naavorsing duid daarop, dat selimone met sy anti kanker eigenskap kan help in die vermindering van die risiko van kanker ook. Dit verlaag jou stress en jou bloeddruk en nog groot voordeel is, dat dit die vermoe het om jou stress en jou depressie en angst te verminner. Dit sal een gevoel van ontspanning in jou leven bijdra. Je kan ook jou pH-balans in jou uh, lichaam probeer door siermoen water te drink dit kan jou hele lichaam heerlik alkaliseer en dit help ook as mense PA vlak in jou lichaam gebalanceerd is en nie te hoog is nie want soedra dit te hoog geraak is mense maar vatbaar vir siektes en dinge soos kanker en al die kwale daar is baie baie toestande wat verband hou met die sier lichaam toestand en vir optimale gezondheid is dit baie belangrik vir die lichaam om my alkaliese toestand in jou lichaam te hee, dier alkaliese voedsel in te neem. Dit is waar Seelmoen Water die groot voordeel heet, is om daar die PA-balans te herstel. Kom ons luister na onze stikkie muziek, ek gaan vir ons na die stikkie muziek, een opname van die 26e speel, Menslief, ek is lief vir jou, en wees dankbaar. Onthoud, dit is paas na a week, mense wat op die paaie is, wees veilig, hou jou oog op die pad, moet nie jou oog van die paaie afhaal nie, da is altyd ongelukke, wees paraat, wees wakker, as jy moge stop en loop om die kar, moet jou gesin, se leven in gevaar stel nie, daar een oogwink van die pad af, kan jou, baie, baie, baie skade berokking, en van jou geliefdes van jou wegneem. Kom ons luister, is dit die muziek na dit, gaan ek vir ons, my mens lief, ek is lief vir jou speel, wat ek hier 26 op die lig gehad het, en die rede daarvoor is, ons moet dankbaar wees, wees dankbaar vir elke klein liewe dingkie, wat na jou kan toekom, en ek sê dit die hele tyd vir myself, maak die lysie, om al die dingies wat vir die dankbaar kan wees neer te skryf, en wees innig oprecht dankbaar daarvoor, want die skipper Kijk na ons, maar wil ook hier ons moet dankbaar wees en dankie sê. Hier is Lorika Raag met die juiste dierboe. Daarna luister ons na die opname over, om dankbaar te wees. Hier kom Lorika. Een lieflike naweek verder. Rijf veilig, blijf veilig. Moer het ons haar van vorige programme. So skakel geris in. Het is paas naweek is paas vrijdag en geniede dag saam met ons, historieke raag, jy is te dierbaar, tot ziens, tot volgende week. Jy is te dierbaar om seer te kry Jy is te dierbaar om seer te kry Dit sou niks goed beteken As ek hier sou bly Ons alwees sou sou net daaronder lijf dus wens my vaarwel voor ek nog eens wil blijf want jy is te dierbaar om sier te kry jy stort nou een traan en jy lijf so alleen jy vraag my so mooi nie is en die snee gaan verby want jy is te dierbaar om sier te kry ek is bang vir die spoke van daal lang geleef wat my nie wil toelaat om liefde te geef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 Jy is de dierbaan om sier te kry Jy stort nou betra te krijg Jy is om te die baan om seer te krijg Menslief, ek is lief jou, middag om vijf Samen met Corrie. Goeiemiddag en hertelike welkom by my program Menslief, ek is lief vir jou. En het is vandag vir my so heerlik om weer terug te wees om sam met jou te kan keir. En ek het vandag weer eens besief en mens kan wees vir al jou sieninge en omdat ons so dankbaar is en dankie wil sien vir alles kom ons luister een bykie na a paar dankie sien liekies so te sendeer terwyl ek bezig is met my spuiskaart maar hier, hier is hoe sien mens dankie dier dankie ma my Ek onthoud die kerslich kon speel Tuur die nacht met sy donker droog ure Met my pa alles gedeel Ek onthoud nog die lach in haar oor Ek altijd sy altyd kon troost My geleer van vertrouw en van groe. Pas soekser kry was altyd maar na bin my hart sou vir elke week nernend hoe sit my stormkie na so bin hoe sit my stormkie alles dit lief. zwaar en die seerkrui door te dink aan die goeie wat was daar is soveel wat leef in gedagd is en nou voortdoos wat leen die kas kijk eens slag rond om jou na die leven jy sal sien almal jaag het verby gaan dan terug na gauwe verleden gaan vind vir jou vrede, jou anker, jou rede, en jy sal wel sien oor no die week vir jou graan.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 sy mens dankie door uh, jullie als van sy album Dankie man dit is plek hier dan, moeilik om dankbaar te voel as een mens nou een bykie ongeluk het of as een bykie probleem het maar die geheim is om steeds dankbaar te blij vir daar die dinge wat een mens het mens sien dit betek hier nie raak nie maar ons het werkelijk en elke dag iets sê om voor dankbaar te wees, da is altyd iemand anders wat meer tegens moet heet as ons self. Maak jy saak hoe donker dit like neem. Ek het op artikel afgekom, dier wat geskryf is, dier een skryver, en die Frits, en dit lees, genade dier dankbaarheid gevindt. Hy sê, Rean Kruijwagen het in sy vele openbare afsketsboodskappe vroeger, bijkans altijd met een sinnesnede afgesluit en dit was, dit was net genade. En dit is werkelijk waar so, elke liewe dag wat ons het, elke liewe asem tegen wat ons het, is dier genade. En hy sê, toe dink ek, en weer en weer, kon ek hierdie stik, kruis stik nie keer nie sê hy. As jy gevra word om een lys te maak van die dinge waar oor jy dankbaar is, hoe lang sal hierdie lys wees? Vraai, 20 dinge, 100 dinge of 500 dinge? Hy sê jy sal waarschijnlijk goed is soos jy gezondheid, jy verstandse vermoe om goed te functioneer, familie, vriende en vrijheid insluit. Maar sal dit ook die basis die benodigede, soos een veilige plek om te slaap, skoon licht en die water en kos en medicijne wat die mens het insluit. Wat van die aarde self? Die blauw licht. Uit die maag lach. As die mens ietsie hoor wat so snaaks is en jy skater dat die laderen lam om die kiewe voel. Een warm anraak van iemand af die reek van lente of reen in die licht, die smaak van soud of daar die soetigheid jouw tong, of daar die vroege oogend koppie koffie saam met jou korant, of saam met jou geliefdes, en ek dink so, my koppie koffie drink ek in die oogende saam met my hondkie, hy is absoluut versoed op koffie, ek dink hy eftels van my af, maar hy het sy bekerkie koffie in die oogend. Dit is al hierdie dinkies wat die mens kan neerskryf om dankbaar te wees oor dit wat die mens in die lewe het. Ek het besluit ek gaan vir my ‘n boekie maak, waar ek elke dag die sieninge waarvoor ek dankbaar kan wees daar die dag gaan neerskryf. En die mens kan in die einde van die week daar die Daase skryf is by mekaar vat En kyk Waar vir mens alles dankbaar kon wees Al is nie daar ou klein Blommekie wat jou man Vir jou op jou tafel Kom neersit of daar die Extra kopie koffie Met liefde gemaakt Wat vir jou aangedra word Of daar die kost wat vir jou gemaakt word Uit liefde uit Skryf dit alles neer en kyk In die einde van die week hoeveel dinge Daar is om voor dankbaar te wees Die skryver sê verder, sonder opdracht kan besinning oor dankbaarheid vervelig of sentimenteel lyk. Dit roep by ring van jou moeder wat jou verman om al jou koos op jou boor te eet of wie as uit te sit of die hond koos te gee na vore. Deel van die verwarring is dat baie mense by punt gekom het dat dankbaarheid gelijk aan die verplichtinge daarvoor gestel word. Maar ware dankbaarheid begin as waardering vir dit wat in jou leven inkom. Uit hierdie waardering ontstaan een natuurlijke spo spontane emotie wat dankbaarheid is. Daar die lekker gevoel wat jou so verlicht laat voel. Dit volg ook dikwils na dat jy vrygevig was vir iemand een brood gegeet of vir een een stikkie kos of ook om baas die gevoel wat jy het of daar die gevoel wat jy het wanneer iemand vir jou iets gegeen dit is daar die dankbaarheid wat daar is die gevoel wat jy het as jy iemand iets gegeen kan wees omdat jy dankbaar is omdat jy dit vir daar die persoon kon gegeet en wanneer dankbaarheid uit een skuldgevoel uitstrompel is dit so per definitie, wat gegee is, nie weer gesken kan word nie. Onthou toch ook om dankie te sê, vir amal wat vir jou ietsie doen. Da die kopie koffie wat vir jou neergesit word, onthou om dankie te sê daarvoor. As iemand vir jou ginsie doen, sê dankie daarvoor. Dit is nie net goeie meneer nie maar dit laat die persoon wat het vir jou gedoen het, of daar die blommetje vir jou gee het, of daar die geskinkje gegee het, lekker voel as jy echte oprechte dankbaarheid betoon. Soos ek sê, dit is net goeie meneer nie, maar dit is een van die noodzakelikere in die lewe, is om dankbaarheid te toon. En nie net aan die mense om jou vir jou geliefdes, of vrienden nie, maar ook aan die skepper. Een mens moet oprecht dankbaar wees vir al die gaves en sieninge wat die mens elke dag ontvang. Die woorde dankbaarheid en genade, dier die gemeenskapelike oorsprong. Dankbaar vanaf die Latijnse woord gratis, wat ook verblijden kan beteken. Laas genoemde omvou die stille wette en emotie, dat wanneer jy het toestand van dek dankbaarheid is. Jy dikwel spontaan die teenwoordigheid van genade sal voel. Die genade van die mense lewe is dat het jou die vermoog gee om te ervaar wat buite die gees en lichaam aangaan. Waar die scheeperie leegheid kom volmaak. Ons vertrekkende pensionaris predikant sê, en noem nou die dag een waarding. Hy sê Die predikant het gesê, jy met al jou foute is gekies vir hierdie geleentheid om bewustlik die lewe te proe. Hierdie gave is genade. Selfs wanneer jou lewe met groot moeite en optraans is, is die spul, of wat die spul laat voel, soos een geskenk wat liwers achterwee kon bly. Hy sê ook, hy het ergens eenmaal gelees, dat hy al wat hom onttrek het aan die lewe om met slechts die noodzakelikste van een levensverwachting te leef om een nieuwe pad te begin stap To die dag aanbreek dat sy eerglas leeg was en hy moet toe To ontdek hy dier alles heen dat hy nog nie geleef het nie toe begryp hy dat die lewe en alles daarin maar slechts een geskenk was So wees dankbaar vir daar die lewe en daar die lewenskrag en daar die genade wat jy ontvang. Wie is dankbaar dat jy jou arm kan oplig? Wie is dankbaar dat jy kan loop, kan hardloop, kan dans? Wie is dankbaar vir alles wat jy ontvang? Want kom ek sien vir jou vandag. Jy besef nie wat se gawes en seëninge na jou kant toe gekom het of kom tot die dag wanneer jy dit verloor het nie. Eerst dan begryp jy wat die waarde van al daar die sieninge en daar die waardes was. Hier die genade van levensbewustheid met die gedachte wat weet, een oomlik is hier en nou, is die wortel van alle wonder waaruit dankbaarheid vloei Lewe vir die oomlik, want gister is onherblik voorbij en morgen sal dag nie daar wees neem. Die wonder, die verborgenheid is dat ek soos amal anders hier die kort kostbare van mens wees nooit vir kan gee ten sy ek dit nie self vervol nie Je kan nie vir iemand anders vertel hoe dankbaar hy moet wees vir wat hy het as jy nie self dankbaar daarvoor kan wees nie Kom ons luister nog een likkie en op die draaitofel het ek vir ons Nog enekie van Jury Ailes en dit is middels for Mothers daar die moeders wat so sonder so om enigies terug te verwag vir haar geseen zorg en vir haar kinders geef wat sy denk hulle toekom. Hier is Jury Ailes met middels for Mothers love and care, a murder for two dreams. She won up a that the biggest of was the one for her